Даване, вземане Скъпоценният камък Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 7 март 1934 г. в София Добрата молитва Размишление 15 минути Ще ви прочита 23 -та глава от притч. Тая глава се отнася до всинца ви, а не само до някой. Това са известни правила, които трябва да спазвате, понези да живеете на земята, не живеете на небето. На земята живеете. Това са притчи на земния живот. А пък за небесния живот ще бъдат други притчи. При стихове 13 и 14 учителят казва сегашния културен свят има много бой. Повече да се бият хората, отколкото сега не е имало. Бият се по всички правила. Не само се бият, но се и убиват. В тая последната война 914-918 година имаше 6 милиона убити. В никоя война 6 милиона не са били убити. Това е култура. А пък в бъдещата война, която ще дойде, може да има 14-20 милиона убити. Който разглежда нещата буквално, той нищо няма да научи. То не е до буквата. Гледам, някои вървят по духовния път и имат детински много изопачени понятия. Представете си, че вие ще влезете в един съвършен свят, дето хората знаят как да се обхождат. Тук, например, първо няма обхода. Навсякъде няма обхода. В който и дом да влезете ни, най-малко няма да намерите обхода. И във всички училища е така. И във всяко религиозно общество е така. На мнозина от вас не им е приятно да направите нещо. Някой път правите нещо от немайкъде. Па и за това, което правите, очаквате нещо от окружаващите да ви се даде. Но не ви се дава. Все още искате да ви посрещат и прочие, но това го няма. Кой ще ви го даде? Някой иска да го обичат. В обичата има две неща. Можеш да обичаш някой човек, когато дава и когато даваш. Две неща има в обичата. Някой идва и ти казва: Не ме ли обичаш? Ако е гладен, ще трябва да му дадеш хляб. Ако е жаден, ще трябва да му дадеш вода. Ако е бос, ще му дадеш обуща. Ако е гулглав, ще му дадеш шапка. Ако дрехите му са скъсани, ще му дадеш дрехи. Ако е някой пътник и казва: Не ме ли обичаш? Ще му дадеш подслон. А пък, щом той каже, аз ви обичам. Той трябва да даде нещо. Обичта, любовта трябва да се изрази в нещо съществено. Има и друга любов. Не само материални работи, но в каквото и до отношение, законът е същия. Че каква обича можете да имате към някой човек, когато нищо не давате, Всякога вземате и нищо не давате. Такава любов е любов на бълхите и въшките. После любовта се познава по това, че на някой човек му давам и той е доволен от това, което му давам. Мога да му дам едни обуща, от които да се наренят краката му. Мога да му дам хляб, който да му развали стомака. Мога да му дам шапка, която не му става. Някой от вас, които даже имате съвсем посторонни понятия за живота, може да сте прави от ваше гледище. И аз може да съм прав. Но има един живот, който е общ за всички. Кой е онзи от вас, който като губутна цена игла ще бъде доволен? Значи, ако ви бутнат с една игла, ви е неприятно. Защо тогава ще мислите, че ако бутнете вие други го, ще му бъде приятно? Че езикът не е ли една игла? Най-опасната игла е езикът. Можете да мушнете всякога с него. Нямам нищо против езика. Нека да ще е ризи. Нека да плете чорапи, да прави каквото иска, но да мушка на место, да плете, не е уместно. Когато не върши никаква работа, само буде не е на място. Например, като посрещнете някой гост, да го мушнете сеглата си. Сега мушкането става и смисъл. Приемате някого, когато не обичате и се представите любезна. Но все ще направите някаква гримаса. Ще постиснете ушни, ще мигнете, ще направите някое движение с ръце и пак ще минете за бългороден, за много благочестив човек. Сега да пристъпим към едно правило. Аз не искам да ви морализирам, но вие сте в един свят, в който ще се сблъскате с главите и главите ви ще се охлузят. Един ден ще се охлузят главите ви. Няма да бъдат такива, каквито са сега. От тях само кокали ще останат, а мускулите, които са се мъртали, няма да ги има никъде. Това, това ще ви бъде възнаграждение. Какво означава линията АБ на чертежа? Кой е умният? Има едно правило за познаване. Който и да дойде по тая линия, може да ви познае какви сте. По линията ще познаете колко сте напреднали. Може да искате да рисувате лице. В лицето има три допирни точки. А, Б и С на линията CD. Челото ще допира до първата точка. До втората точка ще допира носа, а до третата брадата. Как ще нарисувате челото? Това чело се отклонява от перпендикуляра назад до известна степен. Тук ще има едно малко отклонение при основата на носа. А тук долу ще има трето отклонение при брадата. Изкуството зависи от това как ще приложите този перпендикуляр АБ. Учителят показва чертежа. Този човек има обективен, ум, много развит. Челото е отклонено от перпендикуляра доста, но изобщо никога челото няма да се слее напълно с перпендикуляра. Това е невъзможно. си имате едно изправено чело. И този нос не може да се слее напълно с перпендикуляра. Ще имате едно малко пречупване. Това показва пътя по който може да работите. Трябва да знаете допирните точки с перпендикуляра. Може да има и за уста допирна точка. И една точка на устата може да се добре. Когато горната част на устата е чрезмерно развита, тогава това показва, че в човешката природа има предавателна сила. Той иска да даде. Човеко, когато е развита горната част на устата, е много активен и без да иска, предава нещо. А пък един човек, който има толна част по-силно развита, той всякога очаква да му дадеш нещо. А пък онзи, който се самовъзпитава, той трябва да знае своите естествени предразположения и трябва да ги тури в хармония в общия закон на развитието. Защото ако ти не познаваш този перпендикуляр, ти няма да имаш една правилна обхода. Сега вие много пъти казвате, трябва да живеем добре. Но в какво седи добрия живот? Трябва да има правила. Човек с добрия живот е като артист, който трябва да свири добре на китара, цигулка или пиано. Един артист все има известни правила. Ако не познавате тези правила, вие не можете да се запознаете с тази наука. Сега всички вие говорите за добрия живот. Това е желателно. Какво подразбираме под добрия живот? Един архитект е добър, когато строи добри къщи и всички тези хора, на които е построил добре къщите, ще имат добро мнение за него. Значи, доброто мнение не е от това, което той е казал за себе си, но от това, което той е направил. Но ако той не е направил добре къщите и много пари са му дали, всеки казва, не ми е направил добре къщата. Хубаво. Вие се запознавате с един ваш приятел, всякога имате една обмяна. Когато искате да се запознаете с някой човек, при голямото или малкото запознаване, всякога на земята има някакъв материал интересен. И тогас, след вашето сближаване и запознаване с някого, след като се запознаете, у вас може да се роди известената виза. Преди да се запознаете, ще имате едно мнение едни за други, а щом се запознаете, ще имате друго мнение. Да допуснем, че лицето с което сте се запознали няма обхода. Да кажем, че вие обичате да говорите езици, говорите 4, 5, 6 езика и добре ги говорите, а пък той едва ли говори някой език. И от някой езици тук е по някои изречение. Например, някой може да каже Моя петит гърсон който не знае, ще каже, че той говори правилно френски, а пък който знае, веднага ще види, че прави една грешка. В Случие се казва мон, а не ма. Е, хубаво. Онзи, който говори, има мнение, че говори добре езика и като му направиш една забележка, ще му кажеш да се справи с речника, как е произношението. Това са обикновени работи. Всеки човек може да направи погрешка. Има погрешки, които стават несъзнателно. Англичаните го наричат подхлъзване на език. Някой може да употреби дипломатически думата лъжец. И после може да каже, че това не е станало по волята му а пък всъщност може да е станало по волята му и той може да се извинява. Не се извинявайте. Извинението не е едно оправдание. Един, който не може да рисува, не трябва да се извинява. Ще поправиш линията. Всяка една част от лицето съставлява една трета от цялото лице. Може да има и изключение. Някой път челото може да е по-малко, някой път носа, някой път брадата. Но ако брадата е по-малка, то си има своите причини. И тога си имаме лице, което не е естествено разпределено. И природата, която е толкова сумна, тя постоянно прави своите опити. От българина тя не е успяла още да създаде един български тип. Тя сега мисли как да го създаде. Толкова с хиляди години работи и не е могла да създаде един български тип. И английски тип още не е създала, нито руски тип. Човешкият тип до някъде е създаден, но отделни типове още не е могла да създаде. И трябва да чакате още хиляди години, докато тя създаде своя тип. Има хиляди проекти вече създадени, но тези проекти не са одобрени от главната комисия. Тя казва. Други проекти да се създадат. Има една награда от 10 милиона възнаграждение, което ще се даде на онзи, който нарисува един български тип. Нарисувайте го сега и аз ще го предложа на комисията. И ще имате 10 милиона възнаграждени. Нали искате да станете богати? Сега във вас ще влезе мисълта дали това е вярно или не. Не е въпрос дали е вярно или не, но въпросът е да можете да го направите. Вие се занимавате с въпроса дали е вярно или не. Това е Второстепенен въпрос. Първият въпрос е дали можете да го направите. Ако можете да нарисувате един български тип, хубаво би било. В Европа има доста художествения елиета. Те ще искат да имат българския тип. Един като говори български, това още не е българина. По какво се познава българина? Като се изучават главите на французина и гърка, много мъчно можеш да различиш един гръцки череп от един френски. Много си приличат. И всички части тъй си приличат. И виждате, че има едно подобие между старите гърци и сегашните французи. Това не е само за черепа, но и между другите части на външната им форма има подобие. На какво ще уподобите черепа на един германец? На какво съответства германец? На старите римляни. Германският череп прилича на едновремешния римски череп. Но не на сегашните италианци. Техните глави са други. Германският череп се отличава с следното – полуинтелектуални способности. В слепите очи германците са силно развити. После моралните и религиозните чувства са силно развити у германците. После най-силно са развити у славяните. Сплутеността, която имат славяните, проистича, както е у евреите – от развитото религиозно чувство. И у са развити и религиозните чувства, но от тях е развити и обективния ум, спекулативните способности. Затова тия религиозни тенденции от тях вземат друг колорит. Така знам. Ако гледате главата на един славянин, тя е детска глава още. Предната част на носа не е развита още. Той не е развил още своя ум. Има заложби, но не се е проявил. Германецът едва сега започва да се проявява. Най-добре са се проявили французите и англичаните. Българината е доста проявен. В някои отношения е останал непроявен и недорасъл. Всичко у него се е смесило. Някъде има смес на латинска кръв на старите римлини. Някъде има смес у българина на гръцка кръв. Това се забелязва в пчелата. Някои българи имат гръцки чела. Някои българи имат римски бради. Тогава да е българинат. Челото му гръцко брадата му римска. Де да е българина тогас? Това са външни неща, които аз ви обяснявам. Посторонни въпроси са те. Те не са съществени. Българският тип съставлява само една форма, една фаза, но не е нещо кардинално. Нито пък английският тип, англосаксонският, нито даже цялата бяла раса. Ако разгледате пет тях, те се различават. В строежа на главата има разлика между бялата, жълтата, черната и червената раса. После има една разлика с строежа на ръцете. Един китаец, каквото и да прави той, у него няма тия заложби, които има у един от бялата раса, от арийската раса. Понеже в бялата раса във всяка раса има вложено нещо ново, което в предишната раса го няма. И в следната раса, която ще дойде, и в нея ще има едно качество, което го няма в бялата. Това качество не може да се предаде на бялата раса. Бялата раса, за да го придобие, трябва да премине в шестата раса. Ти... Не можеш да имаш качествата на шестата раса, ако не влезеш в тази раса. Един плод не може да има едни и същи качества, ако е вирял в топлия и в умерения пояс. В топлия пояс има повече условия за растене, отколкото в умерения пояс. Та да. във всяка нова раса има повече... И по-добри условия, отколкото в предходната раса. Сега, при това положение, в което се намираме, следното положение, което ще дойде за вас, ще бъде още по-благоприятно. Но някой път има повръщане назад. Някой път можете да се повърнете. Но понеже сте минали през всички раси, минали сте през леморийската, през черната, през жълтата, през бялата раса, някой път обаче може да се повърнете. Леморийецът е един човек, който иска да живее изключително за себе си и няма никакъв морал. Един човек, който си само огажда в ядене и пиене, той принадлежи на черната раса. Един човек, който е крайно консервативен и не може да се подигне, той принадлежи на жълтата раса. А пак онзи, който почва да мисли и да се стреми, той принадлежи на бялата раса. Давам ви една скица, някои черти, които определят расите. Та, някой път това се зароди желание да станете господари. Това е жълтата раса в потенциално състояние – да искаш да си господар без да имаш този ум, да господаруваш и без да имаш тази сила. Защото от човека, за да бъде господар, трябва да бъде умен, трябва да бъде нещо повече от гени, нещо повече от светия, даже нещо повече от учител. И учителите не господаруват. Ти трябва да бъдеш едно божество – само боговете имат право да царуват, а учителите да учат света. А пък всеки един от вас, даже и най-малкият, иска да господарува. Геният и светията нямат право да господаруват. Един светия като дойде, той не си позволява правото да бъде господар. Аз ви казвам нещата както са. А пък боговете... Има желание да господаруват. Защо и за какво той знае. Това същество има и възможност. И като господарува, той има какво да даде и какво да вземе. Бог, който е създал света, има право да господарува, понеже е създал света. И ти, като искаш да господаруваш, задал ли си, си въпроса, какво си създал? Нито една картина не си нарисувал, нито една къща не си направил, нито един инструмент не знаеш как да направиш и да свириш на него. Говорът ти не е както трябва и обходата ти също не е както трябва. Не знаеш нито как да спиш, нито как да ядеш, а при това искаш да бъдеш господар. Питам тогас. Някой път аз съм гледал животните. Бутнат някой пая, като го бутнат. Той поглежда и иска да каже «Ти знаеш ли кой съм аз?» «Зная, паяк си» Аз бутна някоя мравка и тя се наведе и каже «Ти знаеш ли кой аз съм?» «Зная, мравка си» «Тя си има известни понятия» Паякът казва «Аз много работа мога да направя» Че може да ме ухапе, това се знае, но че може да направи някоя голяма работа, празна работа е това. Аз наричам тия състояние въздухообразни състояния, които се зараждат в умъди. Желаем едно, второ, трето и прочее. Има неща, които нямат никаква реалност в себе си. Някой път ние губим времето си. Ние искаме да бъдем господари. Кому и защо? Че ти можеш да бъдеш господар. Вземи камъка и чука и почни да дялаш. Ще направиш една статуя и ще бъдеш господар. Ще кажеш. Тук ще бъдеш. Дето я туриш, там ще стои. Ти си господар. Направиш една хубава кола с колелета, впрегнеш я и казваш Спри сега, тя се спира Казваш тръгни и тя потегля Значи тази кола те слуша Значи това, което не те слуша, не си го направил Не се стреми да му бъдеш господар Не се стреми да бъдеш господар на това, което не си направил да кажем, че искаш да бъдеш господар на една картина, която купуваш. То е друго нещо. Ти не си още господар. Господар е онзи, който е нарисувал картината. Тя може да бъде твое стяжение, но да и бъдеш господар никога. Господар да си значи, че трябва да знаеш как да произведеш нещо. Ти, за да си господар на музиката, трябва да знаеш сам да свириш. Да копираш работите от другите, което те са свирили, тогава ти не си господар на музиката. Ти можеш да свириш хубаво, но не си господар на музиката. Бетховен може да е създал нещо. Въпрос е дали и той е създал. Ако кажем, че Бетховен и Бах са създали нещо, то е още въпрос. От мое гледище Бах, Бетховен и Моцар нищо не са създали. Преди тях е имало нещо създадено. Те всеха чуждото и му туриха име, какво ще кажете. Пък и вие каквото ще създадете, ще го вземете от тук малко, от там малко, така гледам аз на това. Защото всяко едно парче, което сега е свирено в музиката, като създадено от Бетховен, е преработено. Всеки е турил по една нота. Колко работи има, които Бетховен не е писал, а пък са турени като негови. Това е сега само за изяснение. Мога да ви кажа, че някой парчета Бетховен ги е създал, но кой Бетховен? Не е този Бетховен, когато хората знаят. Когато се каже, че Бетховен ги е създал, съгласен съм. Музикалният дух вътре в Бетховен не е онзи материалният Бетховен. Също така и духовният бах, гениалният бах в музиката е създал нещо. Но не е онзи обикновения бах, когато хората знаят. Едновременно нещата могат да бъдат от едно гледище верни, а от друго гледище неверни. Та, като се говори, че Бах е създал, трябва да се знае, де е вярното на това. Той е Бах на духа, Бетховен на духа. Така е и в изкуството, така е и във всяко друго отношение. Хората, както сме които са заинтересовани от древните работи. Нищо не можем да създадем. Сега вие се намирате в това положение, че като ви говоря има някои работи, които не са ви приятни. Има неща, които на хората са неприятни. Представете си един млад момък и млада мома пълни с живот. Искат да се проявят, да се облечат хубаво. Право е това. От човека има едно желание да се облича. Ще дойде някой проповедник и ще каже, че не си струва човек да се облича, че е грешно това, че човек трябва да бъде полст за да угоди на Бог. На двамата млади им е неприятно да слушат тази реч. Защо? Защото е в разрез с тяхното желание. И най-после, това, което този проповедник проповядва, право ли е? Този проповедник, като бил млад, е живял като тях, а пък сега е станал на 50-60 години и станал морален и казва на младите, че не трябва да правят така. Когато силният се обесили и почне да проповядва на силните хора да станат слаби, то е на кривата страна. Той не говори истината. И тогава този проповедник може да каже на младите. Хубаво да се обличате, още по-хубаво, да ми паднете на сърцето. Че как да се обличем по най-хубавия начин? Както сега се обличат хората, това не е обличане. Някой път трябва да се спра и върху носията и върху дрехите. Те нямат линия. Вие имате дрехи, които са много смешни. Както има три точки на лицето, по същия начин има три допирни точки на цялото тяло. Не зная дали времето позволява да говоря повече. Ето чертежа. Прияса раменете, прибее кръста, а пък тук долу при В са краката. Да кажем, че искате да направите една дреха. Най-първо, една дреха като се прави, трябва да има три допирни точки. Да се допира на раменете, при къста, при бедрата и долу при краката. Като се мърда човека, дрехата да се допира до краката при третата точка, Б. А пък сега дрехите ви имат 4, 5, 6 допирни точки. И както върви човек, върви си като някоя гемия. Няма никаква линия, никаква талия. Ако скроиш една хубава дреха и има тези допирни точки, ще произведе едно настроение. А пък ако няма тези допирни точки, ще произведе съвсем друго настроение. Англичаните имат отгоре широки, а пък долу по-тесни дрехи. А французите имат нагоре по-тесни, а надолу по-широки. А пък българината е закопчал, крачолите седни и копчета, а отзад има физармоника. Хората не знаят. Всичко това е произволно. Неподходящо е. С несъответстващи качества. Това е едно противоречие. Французите могат да допринесат до някъде на българите, защото българина трябва да възприеме от французите да си отвори крачолите. Но ако ти отвориш долните крачоли повече, то е неестествено, понеже един извор в началото трябва да бъде по-голям, а пък на където отива трябва да бъде по малък там, дето извира, трябва да има сила. Когато една река от начало е тясна и после по-широка, това показва, че има притоци, и затова реката става голяма. Следователно, когато вие ставате една голяма река, краката и се вливате в морето, това показва, че нямате една. Основна идея във вашия живот. Вие сте взели нещо от тук, нещо оттам и сте станали река. Но тази река няма една основна идея. Има едно противоречие в живота ви. И растенията се намират в едно противоречие със себе си. Те на двете си краища имат по-голяма ширина, а пък на кръста, при дънера, са стеснени. Вие вземате от едно място, от второ, от трето, но трябва да знаете, че всички тия работи, които сте взели, не са ваши. Единственото ваше нещо е това, което е излязло от самите вас. И ако го разберете, ще разберете какво съотношение отношение имат другите хора спрямо вас. Като се запознаеш с един човек, трябва най-първо да знаеш дали има една основна идея за нещата. Аз, като ви говоря тази сутрин, имам една основна идея. Коя е идеята? Да ви поведа към един общ знаменател, към един общ закон, на който почива и моя, и вашия живот. Да приведа в хармония известни ноти, това значи да ги приведа в известно съотношение и да се допълват нотите. И тогава да се образува цяла песен. Ако няма съотношение между нотите и не се допълват хармонично, тогава не са си на мястото. Да, да живеем добре значи следното. Има един закон, който всеки един трябва да знае, и според който няма да стоим постоянно на едно и също място. Живота сте е както в музиката. Каквато и нота да сте, вие ще вземете разни точки. Ако представлявате един тон, вие може да бъдете в първата октава, във втората, в третата, в шестата и прочее. После можете да вземете мястото на една цяла нота, на половин нота, на четвъртинка, на осминка, на шестнайсетинка и т.н. Всички отношения, които вземате, зависят от първия тон – от мястото, от дето започва. Някой път трябва да се спра върху понятията на музиката. Всеки един тон има 12 качества. До има 12 качества в себе си, по които може да се изяви. То е както зодията. Ти вземаш до и казваш. До в първа степен, втора степен, трета степен и прочие. 12 качества. Вземаш до сега в първото качество. Какво е първото качество на до? Сега няма какво да искам от вас. Ако вие попитате един виден музикант, той знае да казва, кое е първото качество на до. Той ще каже, че този тон трябва да бъде чист, верен с всичките му трептения. Колко трептения има до? Сегашният камертон не е прав. И двата камертона, които имаме, не са прави. Те са относителни. Има едно видо изменение. Ако ти вземеш един правилен тон, ако вземеш един правилен тон до, който е основата на живота, то ако ти си болен, веднага ще оздравееш. Тогава тонът е верен. Щом се изгубят трептенията на вашия организъм, ако тези нормални трептения слезат под нормата, започва се едно болезнено състояние. Всеки тон, който внася здраве в тебе, то е до. Когато сте болен, ако се вслушате дълго време във вашето здраве и почувствате, че нещо вътре във вас пее, то болките ще отихнат. Когато минавате през недоволство и мрак, ако се вслушате в това, което пее в вас, веднага ще се смени състоянието ви и ще почувствате най-малката радост. Щом чуете песента вътре, това вече е здравето. Болният, който може да чуе първия тон на тази музика, той вече оздравява. Трябват дълги наблюдения. И тези, които са извадили музиката, те са извадили от това вътрешно състояние. Он си музикант, който свири, трябва да бъде здрав, трябва да има отлично разположение, не трябва да има никаква мисъл, която да го безпокои. Нито от жена си, нито от децата си трябва да се безпокои. Като излезе да свири, той трябва да си мисли само за едно нещо – за музиката. И като свири да се забрави. Вие искате да свирите в живот, Ако не забравите себе си, вие не можете да свирите. Не е да забравите себе си, но да забравите своето безпокойство. Вие седите и се безпокоите какво ще стане с вас. Пари нямате, здраве нямате, времето е студено. Всичко това трябва да го забравите. И след като ги забравите тези неща, какво ще стане във вас? В вас ще остане същественото. Сега да ви разясня това с една проста идея с най-простото, което мога да ви представя. Представете си, че имате един чувал с капоценни камъни. Скъпоценни камъни, които струват по 10-20 лева. А между тях има един, който струва няколко милиона, но не го знаете кой е. И понеже не го знаете, носите целият чувал на гърба си заради него. Изпразнете чувала и го намерете. Онзи чувал оставете на страна и земете само оня, истинския скъпоценен камък. Това е идеята сега. Сега нещо, което е съществено, всеки може да го носи. А пък другото е непотребно. Че ви трябват обуща дрехи, то е второстепен. А пък същественото, то е скъпоценен камък. Значи, щом имаш в живота този скъпоценен камък, всичко можеш да имаш а пък другите неща са второстепенни. Сега аз не искам да ви уча, защото знаете ли? Ако те е учил един учител и дойде друг и ти каже, че първият учител не е прав, след това ще дойде трети учител и ще каже същото за втория, после четвърти и тъй нататък. И ще се намерят трети учители, които ще казват Това не е вярно. И туга ще се намерите в това чудо, кое е вярното. Кажете ми сега според вас, кой учител ви е учил най-добре? Онзи, който създал вашето тяло. Онзи, който ви дал мозък, който е вложил във вас ум, сърце и воля, който всичко ви е дал. Той е първият учител. Не го слушайте. А пък другите, които са дошли да ви разправят защо е вашата любов, защо е вашето тяло и проче, те са коментатори. Първият учител, който ви е учил, той е вашият учител. Не го слушайте. И всякога, когато той дойде, трябва да го познавате. Той е господаря. Той е учителя. Слушайте него. Това е идеята. А пък всички коментатори, които могат да дойдат, те е другите. Слушайте ги и ще сравнявате. Той не ви е създал главата. Не го оставяйте да моделира главата ви. Не е негова работа. Българите казват. Много баби, келаво дете. Някоя баба, като дойде, натиска главата на детето. Няма право да му натиска главата. Главата сама се оформя. Почнат ли бабите да натискат главата? Черепът се разваля. Кажете ми сега каква е основната идея, която може да остане във вашия ум. Първата е... Изпразнете чувала. Намерете скъпоценното във вашия чувал и оставете чувала настрани. Втората идея е Намерете онзи, който е създал вас и се дръжте за неговото учение, а пък, каквото са казали всичките други коментатори, оставете го настрана. После, като станете сутринта, вие не пеете, нали? Какво правите като станете сутрин? Как ставате Вие от леглото си? Сега аз съм проучавал как стават децата. Зная как ставате и Вие. Някой път мога да Ви представя кой начин има заставане. Има само един правилен начин заставане. Най-първо ще мръднеш сърцето си, второ ще мръднеш ума си и трето ще мръднеш волята си. Един процес ще стане вътре. След това ще мръднеш главата си, тога ще мръднеш краката си и най-после ще мръднеш кръста си и ще хвърлиш юргана органа и няма да ставаш. На коя страна ще се завъртиш? Винаги трябва да се завъртиш на дясната страна, а после на лявата. И на двете страни трябва да се завъртате. Ако се завъртиш на едната страна, ти ще станеш едностранчив. Кревата трябва да е в средата на стаята, а пък сега е до стената. Непрактично е в живота той да бъде в средата. Но бъдеще аз би ви препоръчал, да спите в люк. Като се мръднеш в люлката, много хубаво се спи. Сегашните кревати упражняват много лошо влияние. Те са крайно упорити. Човек става упорит като кревата. Кревата не се мърда. Когато искаш да го мръднеш, а пък люлката се мърда. Та. За самовъзпитание възпитание на които са нервни, е хубаво да спят в люк. Аз бих ви препоръчал да спите в люк. Тя предава това пластично състояние на човек. Абък сега казват дъбов креват, железен креват. Ти приличаш на дъб, но нищо не внася това на характера. Аз имам горе един креват, аз съм недоволен от него. Мислете добре, чувствайте добре и вършете добре. Мислете добре всеки ден да има нещо ново. Като станеш сутринта, мисли не както вчера си мисля, но прибави нещо ново. Като станеш сутринта и в сърцето ти да мръдне нещо ново. Нещо ново да има и във волята ти. Всеки ден в ума ви, в сърцето ви и в волята ви да има нещо ново. Така живота не се обезсмисля. Еднообразието действа смъртоносно. Вие сега се спирате върху миналите животи. Хубаво. Аз вървя по пъти и гледам там на пътя седят 10 кучета. Коя е правата посока? От мое гледище, щом са насред пътя, аз не трябва да минавам. Мога да ги изгоня, но ще изменя своето настроение. Аз ще се отплъня малко или наляво, или надясно. Трябва да знаете, че кучетата имат една психика и ако ти не знаеш на коя страна да се отклониш, те ще те лаят. Трябва да знаеш как да се отклониш. И ако се отклониш по правия начин, те няма да те лаят. Ако си минал по неправилния начин, те ще те лаят. Остави ги на пътя. Не развали настроението им. Ако няма къде да се отклониш, пътят е тесен, тогава какво трябва да правиш? Носиш един самонхляб. Ще кажеш така. Ще мога ли да мина? Ще благоволите ли кучета? И ще хвърлиш на това куче, но това куче малко хляб. Разхвърлете самуна и вие ще минете по правия път. Това е начина как да се справите с вашите лоши състояния. Лошите състояния, това са кучетата у вас, които стоят на вашия път. Всичките ваши неразположения са кучета, които седят на вашия път и спъват вашия правилен вървеш. Ще им дадеш по-малко хляб и ще знаеш как да се освободиш от тях. Те са лоши кучета и те си имат свое разположение. Те седят на пътя и казват: Имаме право да седим. Не им хвърляйте камъни. Не разхвърляйте доброто, което Бог е вложил в вас. Не поправяйте светлите мисли, които Бог е вложил в вас. Не опетнявайте доброто дело, което Бог е извършил във вас. Това са трите неща, които трябва да пазите. Аз не искам да остане идеята във вас, че искам да ви уча да ви натрапя нещо. Искам да ви покажа закона на свободата, по който всички трябва да вървим. Щом изгубим посоката на свободното движение, не можем да имаме правилно разбиране. Да не чувствате, че искам да ви морализирам, че сегашния живот не е прав. Всеки ден трябва да внасяме по една нова идея в нас – ние живеем разнообразен живот, който не носи нищо добро. Това, което днес е добро за вас, утре ни най-малко няма да бъде добро за вас. Днес като ядете, утре наново трябва да ядете. И вашето вътрешно разположение ще зависи от добрата храна, която приемате. Днес може да си я добра храна, но ако утре не ядеш добра храна, ще се разболееш. Да всеки ден, от ден на ден, храната ви да бъде по-добра и по-добра, да бъде като храната на ангелите. Отче наш. Беседа държана от учителя пред общия клас на 7 марта 1934 година София.